Gamporatze edo kargu ustea. Hala, behinan bo. Bakotxak bere irakorketa, saspeketerdiak bai berisailnagusiaren tenore azurikin panzoerigarai eta preseški, jardokipenak entzunen ditugu, Kristine Tobiraren kargu usteari gego Justizia ministro bilan aski ezezkur egiten du bakem bidan elkarteak, preso politikoak eskogitiko bilan hastiaz hitzak bai baan obratzerik ez, Michel Vröak miagittzeko uzapezak dio bere aldetik bakem bidean hasi zituen lratsak segitu beharko dituela ministro begiak biak enzonen Paco Arizmendi hau da ipar buru batzara alderdiaren ipar aldekoa bagaren presiden berria garaztarunen lehentasunetan alderdiaren ber egituratzea eta lan egitea iparoskalegi osoa bil ezaken elkargo bakararen alde Asier Ruzarraga, Donostiagarekin bururatuko dugu berisailau, Asier Ruzarraga, irugerren lehroan haridena mineritzeko B.O. Rubitaldean, gaur jokatzen den Bayonaren kontrako, derbi azmintzatuko zaukubistan dena, derbi hori ertsipit-tsipitik intesatu dela erraren nauko. Aroa gatelina. Eta mementoko, hameka gradoko temperatura barnek alde untan, temperatura gorenak amasei amazazpi, gradoren inguruan iguzkia rasguti, bisikita patua eta arretxaldi untan, euria ere euria urakitzen maitean uzkigute eta lehenik donibane loizuneko lafitenio ondartzan, oita ameka orteko gizon bat doidoietarik salbatu dute atzo itxasoko uretak zodiakuntzi batean laguntzarekin atera dute uhainetak landesetako laben irian gizon batek ahatik ez du shantzabera ukan, urerat joanda bere zakurra salbatu nahian, baina nahuere ere bana izan da, ez dute sokorriek gorpuzik atseman berdin, eren egun miarritzeko uhainetan desagertu zen gizona atzo komiaketek ere ez dute jau hau ere, beti falta, zorklari bat entxatu zen txalbaltzedat, bainan, etzuen kautxitu, miagitzen desagertu hori, ez dakite horaino Norden. Eta bestale atzo eguerdi irian, eguerdiak eta biakartian, mendiko subat izan da bidarraina, iru hektarralarre garretan joan dira. Langabezia berriz goiti, langabentzen bakia euneko cero kakotx laue semendatu da francian abenduan, amost mila sorzion gehiago, orotarat iru miliun terdi pasa, departamento untan ere gorakada, beinan gorakada apalagua, euneko cero kakotx batekoa. Cristiano Tubira, ez da gehiago, justizia ministro, atzo bere kargu hau zidu, bere itzetantzion, bazoala desadoztasun nagusi batengatik eta hori da, bere esadostasuna Manuel Valtzelen ministroarekin eta presidentarekin, frances nacionalitate kentziaren gaian. Cristian Tubiraaren kargu aldi denboran, eskualegian bake prozesu abiatu da, zerbait eginduenez prozesu horrelaguntzeko, galdatu diogu bake bideaneko peio dufori. Ba argit garbi raiteko hitzak izan dira, hori bai, eta erakutsi zuen, edo errant zuen preszera presoen urbiltzea uh, rentzat, baita legea aplikatzea rentzat, baina azken hilabete uh, horietan fitxik ez da aldatu, fitxik ez da mugitu. Harremanek ez dute ere fitxik uh, aterarazi. Orduan azken finan, harreman bat izaitea, gauzabat da, baina uh, gaur egun ekintzak behar dira. Orduan, uh, bera edo ezken horbait, azken finan behar bada gauza berdina izanen dela, eta ez dugu haien gandik behar Zerbait, kenurik. Baizik eta emendik Euskal Herritik egen kenua bortxatu behar dira. Eko segin nuen uh, orta gira estapenean hor uh, baninza ondi orta bai honan uh, bildu ziren amak bat mina pertsona eta aurako uh, ekintzetan erakutsiko da uh, edo nori zer nahi dugun Euskal Herrian eta bake ere ikin behar dela. eta frantses estatuaren parte Ça y est, les salaires sont déjà de pura parce que ça sort. Entre Michel Venac mérite que on sache ça que Dieu, parce que milliardal de Abiatulana, Segitou Bercudula, Jean-Jacques Hurvois, ministre Aubryac et après Chouenne Hurbulxia, Litsa Tekela et Mambiarico Ouatchitaligbat, Michel Venac D'abord, je pense que la decisión de Cristian Tobira était attendu, presque inevitable, con tenu de ces pris d'oposición. Lehenik, uste dut ezinbesteko azela Cristian Tobijaren erabakia, ekidinezina azela, naziotasunak entzearen inguruan zituzten desadostasunak ikusirik. Par kontra, efectivment, Aldiz, ezinbestekoa da, bere ordezkoak jarrera beraukandezan, bake bideak defendatzen duen arekiko adibidez. Bake bidea... Bake prozesua haitzina joan dadin lan egin beharko du beharrezkoa dugu Frantziar eta Espainiar estattuek est ulertu behar dute besoin. il faut que l'état français et l'état espagnol le comprennent le payss basque a besoin d'être tout à fait dans la paix une des premières manières un signe fort c'est évidemment de rapprocher les, les, les prisonniers de leur famille Keu azkar bat presoak beren familieen gandik hurbiltzea litzateke urbilketa eman behar da familiak elkartopada daite eta ez daite frantzia osoa zeharkatzera behartuak izan Puis se izan voilà. dira eta arrazoin bat kondena bikoitza ukan dezaten. Objet d'un jugement, c'est comme ça, mais c'est pas une raison pour qu'il beti defenia tuduela randubea, s'ia heritzeko ausa eta eta pa ilia gain bigiren kondena bat dela urunqueta. Eta liberetik, egun emanen da, Lorentxa Beiri presokan boagaren baldintzapeko askatasun galdearen erabakia, bere bigerren galdea da lehena estatua izan zitzaion. Bestalde gau jantxe senatuan Komerzio Gambaren ber molaketari buruzko lege emendakin bat presentatuko du Jan-Jak Lacerrek Luralde kolektibitaten ber antolaketaren ondorioz Eskualde Berrietan Komerzio Gambara bakar bat izalenda Eta Departamentoetako Gambarak desagertzeko Irriskutan dira Molde Berriko zentralismo oli onartzen estu lakuan Lege emendakina presentatuko du goizuntan Euskal Herriko senatorreak Horren bitartez Komerzio Gambara zentralaren Dezio aka, departamedu bako txeko e kudeatuak izan ditezen galdatuko du. Eta atzo, paritxe kolegibiltzarian, kolet kapdeviel, eskoleriko deputatuak, salatu ditu, Mark Aiet, bayonako, apespikoak, dola somaitegun, edatu dituen mesuak, IVG edo nahitarako abortatziaren kontra. Olako itzak, iragan denbora batetako eraso sexistak didela, eta emazten eskubideen kontrakoak erandu. Eta Marisol Turen, osagarri ministroak, erdetxidako, olako itzak, etzirela onartzenal, eta kolet kapdevielekin bat egiten zuela. Iparburu buru batzaran, PNV edo eskualderdi jeltze buruan, unen buru zagitza Pako Arizmendi garaztara kartu du, unek imatera batzara euneko larogoiez yes berritu da. Kargu hartzeuntaz eta ipar aldeko PNVaren proiektuetaz, azalpenak eman dizkio Pako Arizmendik, Karin Echeveri lankideari. Iparburu bat sahikokak korku hartziaekin batera pako arismendik iparaldean eja jotak egituratzearen beaja duela azpimarratu du jazko marchoko departamentu hauteskundeak pasaturik zertan den alderdia iparalean galdegin diogu Efektiven, le, le resulta moier nuzanko. Emaitza, erdainek laguntzen algaituzte, eta txarreri esker berriz gure indarrak eta haure ziriak ezagutzen alditugu. Eta hori argontz importanta da, halako balantze baten egiteko. Horier esker ere gisa gure estrategia marraz dezakegu. De, de cible, buku plus nortro plan do trabaikoa. Hor zion, gibelatza pena badugu orai, ba oinarrizko lana egitekoa da eta militanteak beharko ditugu urtako hori ere, ene papera izanen da, pixka bat, sare guzi hauen ehuntzea. Ai batu gaietan, hele pedo hegi elkargo bakaharen aukera izan da berzeak berze, lan txesna interesgahia izan da itekela egitura behia, azpi maratzen du, Pako Arizmendik. Dinamika ederra ikariko dauku, lugalde antolaketari begira, garraiotan, turismo edo kulturaen aldetik ere Iparaldeak paper importantea jokadesake bertzalde, euroeskoaldean izan dadin Nafarroa edo Euskadirekin Iparaldea behar bezalako zurbia izan baititeike Akitenen naba Gero betiko kostaldea eta barnnekaldearen arteko ezberdintasunak segi dezake. Bainaan hei iduriko bagnekaldea erabakigudian izanen da eta kostaldeak ez gehitu gehiego ah handstenhalko. Hipugonmpiu dublien onble. Ipagaldeko egi elkago bakajagitura interesgagia izan zaitekela, eskuarari estatuto baten emaiteko adierazi du berzalde pako arizmendik. Ezkuntza eta numerikoa, arras lotuak diren bigai aipagaiatzo bai honan, hainbat galdera izan dira, EIDO 64-2009 lau foroaren bihotzean. Numerikoa ikaslearentzat tzat baliak da, nola erabili trezna hori gelan, pratika numerikoa ezkuntzan, izen honekin antolatu du eguna, departamenduak goizetik mintzaldiako kulturnumerikoaren inguruan, eta haratsalian talierak erakasle entzategin dira bostion erakasle urbildu dira, tresna numeriko eta zeforma iek bilzera, behinan bereziki gogo eta bat eremateraat, argitsu Pierre La zabalko lean dokumentalista da. Bada ere, berdela materiala bergioujekin ekoiztu desberdinki eta orainindikan ideia guttsiaia izan da lehen nagoko modeloetan edo liburuen modeloetan ekoizten direla materiala eta uhak. ez direla bortsa sortan trebatuak eta ez dutela lortzen bortsaz ikasten. E izan da ere, beraz eskuazela ikaslea motibatua izaterat eta berak bere ikaso prozesuan beren gaiamendu aukaiterat eta bera izaitea parteide osoki galdetzen dizkio o ikaslari iru gaitasun handi renai du, du berde bere burua ebatu Ebaloapena horren arabera egokitzen bere ikastiko prozesua eta errandugun zen enkaiatzera. Kusi dugun naiztan numerikoa izan berdela erakaslea, e, presentzia bat berdela, berdela aheman soziala eta numerikoarekin ere sortu aheman sozialako. Eta departamentuko berroita zorzi kolegibetan, Bosmila, Berrionta Oita Amar ordenagailu eta Berrionta Berrionta Amar tauleta furnituak izan dira departamentutik gehien bat ikastetxe etan eta kirolakoraei futbolian Espainiako eggeko pareen final laurdenetan Bilboko Atletikek bat hiru galdu du bar da Barcelonaako zelaian joaneko partida janik soriggurgik bat eta bi galdu zuten HerrRIG kopatik kanpo dira beraz Bizkaitarak eta derbiaga horretxean behatzer lagodengut zitan agilean prodebi xapelketain kondu, beho abironen kontra, eta hori berezia jokolarien dako, bereziki eskualdunen dako, alta derbi eskualduna izanagatik, agatik, Oskar Adakiten jokolari guti agertzen dira, alde batian eta bestian bakarrak dira, bakar bat dira, bakotxean, funtsian uh, aretziginiz endaierra bai honan, eta asierru sarraga donostiara mirritzen, hola zidu atelankidea unekin mintzat toda, mi heritseko ilugarren lerroa que dio, tipi txipitik segitu ditola, bai un alta mi arteko derbiak. Amo e, bueno, bon, nigere txikitatetik e, mo bihartzeko izan naiz, eh e, beti anolatera jo ta inzen partia jo gustea. Ta bueno, ba e, derbi bat. Txikitatetik ondera ez dakilerara txinen eldu. Mo, bai, atzutan torren ez ikustea e, txikitan. Bai, Batezera anoetan juzten e, derbi diren bateri ikustea, eta beharretz Eurupako ba, ligan jokatzen zuena. Bai. Zinez berezia zuretako golako partidogat? Bai, bai, enoski bai. E, baina e, derbi azerren, e, donostian ere realarekin, atletirekin, e, zer dagon. Baina, haure bueno, errukbiada, diferentea da, gogoara da, eta baiak Eta Baionako taldez ere Sergio galdatu digu hasier usarrakari. Enan so, tal oso taldi indartso da, mele Asofposof fuerte akaguk ere. Eta gero horraketena ere onak dira, eta, bueno, eta jokalari, top 14eko jokala dituzte eta honak bai meleak oso puntu importante da izango dia baina bueno, ez ez bakarrik e, ondo ibiliko dena irazeko eh ostegunen hastea muguetzaileko oso oso importantea da e, e, gero liga nar e, zaude ikusteko eta hauek Criston Morales emango hurre jarraitzeko Mi chugu do eskoligatietan derbiari lotua, Clena Saspiontan Joko Campo, Xayou berezia, Jean Michel Gonzalez, Pedro Chui, Paul eta Chan Parashurekin eta Behatzek lauden gutitan partida Bela Susenia Aguilar Rico, Celaetika. Goisberri goazen Gozena Intina, Nassurteko Beririri Beako batorai, eta Grecia Askarri Kritikatua da Migranten gaiana. Ez ditu bete beharrak errespetatzen Europak komisioaren ustez, berezituak ibili dira azarotik aitzina, ur eta lur mugetan, eta bildumean ateratzen da eri markak ez dituztela agresiarek doziarek juntatzen, identifikazio paperak ere ez dituztela beti so egiten, eta hori esker araudia saieska hartzen dutela. Hunek baitio, asilo galdegilek Europak batasunan sartu diren erri egin behar dituzela desmartxak, Sostenunek lotura izanen duerabakitzeko den Schengeneko barne kontrolen epe lusapenarekin diote hor duan Grecia de facto edo egitatez jenden libre zirkulazio eremutik mutik kampo Nazioarteko sigo gauzite dira gabakbo eta bligude. Bolikostako presidente hoia eta bere gizartiriaren min, giz, ez gizartiriak, gazteriaren ministro izana, gizakiaren kontrako krimenez akusatuak dira 2000 amareko hauteskunde eskunde ondutik izan gertakarien ondorioz, alazan ubatarra hau izan zelarik, botarek boterea atxiki nahizuten eunka zibilera sotuak, zaurituak, seksualki borxatuak, jakemerda hagana egun astenden hauziaren inguruan eunka sustengatzaile bildu direla. Zalafist dokumentala Frantzian emesortzi urtez petikako erdebekatua. Biarritzeko FIPan polemiko, polemika iturri izan zena, propaganda jihadista erakusten baitu eta komentari gabe. Irudi biziki bortitzak barne, barne ministeritzak osoki debekatuna izuen CNC egiturak lau erzena alda ditu.